Informazio garantzitzu bat hasteko telebistak espiatzen zaituz tete Ara, atxeman dut berdin argudioon bat, zuen telebista itzaltzeko eta zuen berdin botatzeko ere, estatu batu eta milaka familia espiatuak izan dira vizio telebistaren bidez. Duela irurte, vizio empresak garatu zuen logizial bat, telebista adimentxuak edo burutsuak egiteko. Pentsa, telebista burutsuak. Logizial horrek milioika telebista ikusleen erabiltzea eta oiturak grabatzen ditu. Eta datu horiek behir eskuratu ondutik, pentsa zerriten duen. Ebe behir gisan, biztan da gure informazioaren interesa hor da. Telebista ikusleen IPA edota internet elbidea, horren elburua, telebista ta -esker. -e eta komertzuen publizitatea egokitzea geolokalizazioari esker. Berriz xaltzeko gixan, publizitatea erakundeei eta emprisa komertzialei. -e Kontutan hartuz beraz gure IPA. Edo aien IPA, ezpeñiz estatu batuetan, visita estu telebistarik, estatu batuetako federal... Federal Trade Commission deitu erakundeak isun bat eskatu du enpresaren aurka. Bikakots bi milioi dolar ekoa guti goera bera. Pertsonen seksua, egoera pertsonalak, lantxaria, eskuntza, edota jabetzat eh, datuak, seilkatuak eta tratatuak izan dira. Viziotrezna horren bidez, bezeroak beraz zuzenki ziblatzeko gisan ondotik iragarkin bidez. Erakundeak ere azpimarratu du ordenagailuetan edota telebista batzuetan diren kamerenari iskua. Vizio bezalako sozietateak gaur egun urun joiten albaitira. Kamera hauek ere erabiliz. Kondizionalean erraiten du hemen. Komisionen ustez gobernuak behar luke eksikitu enpresa hauen gendik ere abisatzea, ikuslea edo eta erabiltzailea beredatuak erabiliak izaiten aldirela. B0-ak erabaki argi bat hartu dezan ondotik. Burutsu izan dadin. Bain, bo pixka bat pesimista naizela jango duzu, berriz Baena hori, jakinik ere jendeak izenpetu kabuluke, zala ere, telebista sobera unxabaldin bada, tampi, eh, beredatuak erabiltzema ditu notik, eh. Itze tapu Laster gurekin izango da, iraitzufia hori, San Valentin, aipatuko dugu, zamaiminduturen buruan, kantu berri bat, eta berdin artista berri bat, ere, zagutzen ez baduzu, Antion Larranda buru, azpandarra da, eta hemen lehen kantu bat argitaratzen sarean joan zaitez upendira, Antion Larranda buru, deskubritza beraz, proposatzen dut Bi de toi du sens des le Antion laganda bururen gitarra hemen entzuten dugu eta bere hautsa ere joan zaitez jupen dira deitzen da kantu berri hau eta sarean emaiten du bere lehen kantu hau uh, azpantarra da hemen eta berre informazio gehiago laster hortaz hitz eta putzen segitzen dugu gure kronikalariarekin <tusurra> Goriz eta arruxez jantziko girar atxaldeuntan iraitzufia horre atxalde hor. Atxaldean. egun handi bat baita. Bai. San Valentin. Ah, ze emozioa, ze... Se... Egun edera ez. Ah, bai, bai. Nola Espero bizit. Espero dut opari batukaren dudala. Bai. Espero dut zu, bestena azkesu izan entzira, intxe. Bistena, bistena, skandaloa. Bistena zgan nahi duz huri laguna katzaik. Erna horagio maite hori da, bai. Eta eskaintzen badizu... Uh, Zakitnik uh, asieta ah, bat bakarrik. Bo, maite dut diatia beraz. Me bon, uh, ala ere piskat gaitiztuko di nintzatek eustu dut asieta ah, bat <tusur> ekin. Bo. <tusur> so? Nik dauz. Gerran olako uh, festek... Uh, asieta ah, ah, bat bai da beteaz erbaitekin giteko bai, ado, bai. Uh, olako festek zidate batele gracielik egiten, San Valentin edota amen, pesta, edota iten pesta, eta olakoak... Uh, Tempestak. Ez dira niretzat pesta e, erreferentzialak e, bainan, e, ala, San Valentina ipatuna egin uen atxaldeuntan e, pixka bat e, ohitura hori, errango dugu ohitura bat dela orain batzuentzat bederen, eta sustut gizartean eta bon, frances gizartean oksidentalan errango dugu, espaita denetan ospatzen egun hori otxailaren amalaua e, nun dik da otxailaren amalau egun hori Uh, Otsailaren amalauarena er, amalau ez dakit, baina uh, San Valentin eguna inglatejatik uh, alduza uku. Baduza uh, maimendeez. Badu bai, Maite minduen pesta bezala uh, konsideratua dena. Gero datarena uste dut egi bat zuetatik, uh, batetik beste aldatzen dela. Frantziana Otsailaren amalaue da bai. Mm. Odan San Valentin uh, zuretzat uh, zer ekan nahi du? San Valentin um, ekan nahi du. Komerzio beste bat, eh, orain dik uh, beste bat eta Uh, Askipen gagiazken finantzen da hori uh, bestein bat festa bezala battuzunak hamaren besteitaren beste bat ziren beste ititat ziren besteigu begi uh, olako beste guziak bezala, azken finean uh, uh, data baten finkatze behar hori uh, no baiiti uh, uh, zerbait edo uh, edo uh, zertxobait eskaintzeko uh, festa bat mm. beezkoa dela pentsatzea, askipenagagiatzen baten du mainan bai biststandna bestea hori komerzial bestea bat dela, eta justuki egonez begiratzen piskatzen bakietan, eta argiki hoartzen gira holako pesta horiek, pesta egun bat delarik, identifikatuak den mm -hmm. egun bat, uh, adibidez, uh, xokoleta boatak, uh, loreak, eta holako uh, uh, esk, bestetar eskaintzen diren horiek, uh, eguneko gehi eta hogeita mahen harteko uh, uh, gorapen bat dutela presioan, horan gorapen egangonuke nuke, egu behin baino adibidez diskretoagoa, baina mm hor -hmm. dena justu kipesta horietan hori eskaintzen baita ah. dirudien ez. Bada interes bat, hor komertziara. Interes ekonomikoa argunt. biztan dena, bai, bai. Ezan eta gertzen ere, iduridu gaur egun dendek eta komertzuek behar dituz dela festa batzu egiteko sortzeko gertaldi bat, oien uh, hainzin horiek aldatzeko, beraz, uh, Imajinan sa su dendabat beti urte ber uh, produkto berak ere horrenbe uh, haratu aldatzeko bere sakidekolazioa uh, uh, rengo dut eta xustutz bezeroa erakartzeko. Bai, gero commerçantek hori erabiltzen dituz hoiena lana da jendea erakartzeko manera bat atsman behar dute hori aduz ados. ados. Arazoa da orain gisarteak hori behar bat bezala bilakatu duela eta justuki egiteko nahi jiz hasta penean bainan San Valentine egunean justuki nor ez badu besteari eskaintzen zerbait batzu egiazkik esatzen dira. Bai, bai, bai. bai. Eta hori da penagarria dena azken finean da. jostoki uh, uh, behar dela uh, uh, uh, gertakari bat sortu, pentsatzekote maite dudanari berdin gaurte erosiko dazkot loreak edo beste zait. Behar da data bat hori egiteko hori da azken finanpenaga egna. Eurokomerxanteak erabiltzea hori genearak harttzeko hori hoien lana da eta genera martxan da beraz iten dute egitea, da gehiago gizartearen aldetik autokritika falta bata joztuki ez erlortzeko lako faltsukiietan azken finaneta noba maizelarik maite da egunero eta ez da behar data bat jouki. Uh, zerbaiten eskainzeko, gogoa bada. Arrund, opariak gracia guzia galtzen du, zenta behartu azira opari ba, eta. Bai, bai, bistagena, eta gracia uh, galtzen du, eta ez du graciarik, eh, niretzat. Eh. Ez behan a... opariaren gracia, zenta ba, ba, ba. opari bat maiten handuzu uh, norbaiti plazeriteko, uh, teo uh, ikusi dut, edo den behia dut opari bat Bai, eta askoz naturalagoa, ba. teori ikusi dut, badakin maite duztur, hartu dautzut hori, eta askoz naturalagoa, eta azken finean, horiak, uh, Poza gehiago sortzen duen zerbait da, zeta mm. sorpresa hor da, eta azken fina helburua da placerik itean hor simpleki, beraz. Kasik gainera horrein huartzen aiz ere, nik gehiago urte betetzeak eta egu berri ditut, hola, opali momentuak, baina ikustenut zerbait edo pentsatzenut zerbait, eta to, atxikiko dut hori, notatuko dut, eta ola egu berriko badut, opali bat, ideia bat badut, bai. Alta egiten alduzu segidan edo ondoko bai, astean, baina horiturak bat dira, da. date, datek dute, eta San bon, Valentin bat nesartzen da, ha, bai, bai. Or, maite minduen uh, joko horretan behar dela. Bai, eta gainera, ojere, uh, San Valentin, ongi entzuten bada itza, azken finan, baztertzailea da ere bai, eta eh? Valentin, <laughs> xelartean gizona da, eta beraz, uh, pesta horiek gira da gehiago, uh, zuzen zentzaiola, uh, bikote uh, heteroseksualai, edo, uh, bon. Bai, Eta egia da, ojera azken finan, dela junt, eta uh, festa horiek ere badutela alde negatiboa, alde beltz hori, pesta bezala, itaren pesta bezala, eta azken finana bada jende bat ere beren ama edo, ez zuten agio, eta pesta horiak oj dira, ojo uh, gabezia horiek eta beraz alde ilun hori ere bada, eta justuki dola gutia ipatudu dana ezagun eh, eh, batekin eh, eskoetan eh, ikastoletan betita jo lantzen dutela orako eh, beste horiek, joztuki, eh, baztertzaileak eta ilunak direnak azken finan batzuentzat. Eh, ez neog baztertzeko eta ez neog mintzeko beste horien kari izeta bad komerzial eh, alde hori beraz ekonomikoa denagont, mm -hmm batzuek aitzakia dutena ere bat abestario pariak egitekoena ez da behar jalde ilun hori hor dela ere eta batzuentzat adibidez San Valentin eguna bakarik den batentzat ez dira egun goso bat saitean al eta hori ere hori ere ber dela pentsatu mm -hmm. bai hobedu ez ja joita, egun hortan bakariken behia balimatu zentazu be joiten alda nahi badu zentazu asken finantzari atika ez baina utsez besteak begiratuko dute jareza oh, gaixo ni bai, begiratsazu bakarik, bakarik hori eh? da edo berdin ez bakarik baina ez du hori bai, jipleki edo du... baksu Baina uh, azkenean uh, aipatzen maitu zu behamen besta eta xambaletinen kasua beraz uh, aski heterosexuala da eh, uh, irudietan, komertzuetan beti gizon emazte bikoteak ikusten dira eta sustut irudian gertatzen dena da emazte ari berzareola plazerikin sustut gizonak bat dola presi hori bestena zako zakitzer eta uh, zirela azkenean uh, Ekarzen duzure gogora edo burura, ez zirela gizartearen uh, iludian edo normetan txartzen. Uh, be, bi emazte maite bali madira edo bi gizon edo uh, eta hor kasuan soen berdin, uh, aita bat duzu bakarrik edo ama bat edo bi ama dituzu. Eta, uh, febo, pixka bat normetan tik kampo uh, zirela ere horretarazten dubo. Bai, horrentzat badute alde ilun bat uh, besta horiek denentzat ez uh, direnak... Uh... Horra Gosoak bai jo dute uh, gabezia, Gazia no desberdintasun zailtasun uh, bat. hor da. Bat zuentzat, eta beraz ez dira bat ere uh, errepresentatzaileak, egizartearen mm. errepresentatzaileak. Nezitan, horometan ez izaita, untsa, untsa da, eh? Hor, eta meinan... Ba, ibistan eta ergan nahi dut, egi batzuetan, joztuki, begiratu dugularik uh, kronika preparatzeko ikusi dugu, ez dela San eguna, baina dela maite minduen eguna, adibidez. Maite minduen eguna. Eta lagunen lagune ba... eguna, beraz da, benetan, azken finan, uh, maite direnen direne eguna, beraz, hor, azken finan, ez du ne horbaztertzen. Bai. Baina beti badala ere komertiar alde hori. Bai, bai, bai, bai, bai. Baina gauza inietzen bezala, hor diakin behar da, egiten duena, autokritika, bakoitzak hori bere lana egin behar du, gauza horietarik, ujuntzeko eta benetan, gogoa egiten ginen, gogoa dela erik, norbaiti, uh, plasek egitea, uh, beh, ikzaiten aldegun, hori gainera garen eh, edut mm. baina, uh, Hala, ez presio gen <coughs> pean izaiteko, izaitea. Oberena da, be, bikotean izanez ez aintzinetik hain zinetik haipatzea ere, zenta egunean bertan gertatzen bada... Bo, bai, bai, bai, zakitenik egia da, zut zela eskolan, haipatu hori bikotean, naturalke, zela eskolan uh, dira gero bera laik usten da, personalitate ara, personalitateak dira, nere ustez, ez eh? dut zutakit suberan ola... Zut pentsatzen, bikootean azartzen zilarik norbaitekin. Boa, begira, horrein behar dugu hau ipatu. Au, San Valentin, nola egiten duzu, nola nahi duzu? Bistanda. Zdakit, zdota. Ez ez, es, minen batzuak garrantzia, bo. Bref. Ba, igero, batzuak garrantzia hainitzen maiten dute. Eta justuki martxan eh? da, komerzanteak hori hain zinean zartzen maute, da martxan dela, beraz, mm. bistandena batzu hortan sartuak dirila ahunt. Ta gainera hori da lehen astapenena ipatzen ginoen, baina na... Opari batek, gaurikun zertangiren, eh? opari batek erakutsi behar du, zemaitasun mailaduzun bestearekik, bai. o diruak zemat pagatu duzun, eman dezan batzuek lore bat esken zemadiezu bakarrik, hante super, bai, zira kakinazi eta hori da zure bai. maitasunaren izlada, argiagia da, zertangiren ala ere. Bai, hori bai. bai, da diruaren poderea, ustelkeri bat, mainan hori da, bai? Azken finan, maitasunaren maila ikusten da, diustuki, opariaren presioan berdin. Hori mm. aski, iperagahia, berriz ere. Badira, badira fitzak diustuki ere, batzuek edatzen intu zenak ere egun hortan, eh, amodioa, esan eh, Valentin ospatzeko, amudio egin ez dendak egin, sinpleki. Noi.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 Nola ekan, adibidez, emaztearen egunaren egitea, batzuek batzuen zutaitu zuzu, eta ematen du emaztearen egunean uh, uh, dela zakit. Uh, Zutu lehzen hori ere, eta azken fina, egun hori erabiltzen dute uh, feministek, niko uh, aldak ikatzeko joztoki, eskubide eh, dezberdinetazun eta hori, batzuek ez dute bat, bat rehola hartzen, batzuak hartzen dute, oien beste eguna balitz bezala. <puh> voilà, Opalia ki tsueteni tsueteni. triste da, bai Biziki triste da, dut. Batzuek bai. Ta bat secretente, voilà, ça il va. Ese gimbachera kini kini tsure da, eta seriozki gainera. Eta emaztea ka milesker. <laughs> oh, c'est gentil. <laughs> bon, voilà, <ara, laughs> fiskatoli <laughs> patiko sham Valentine, bera Marchorin sortialena beste ugomates, bai. oh tsu bat egiteko saño stoki, or aktualitatean agertu agertoden. Berri aski, uh, grabe eta penagarri batekin ere, uh, Ejusian, e jostoki, uh, Ejusiako presidenteak uh, uh, erabaki baitu, uh, egun batez urtean uh, gizonari eskubidea maitea, bere maztearen uh, jotzeko. Jakinik, mm -hmm. uh, uh, maz, uh, Ejusian, amabi eta malau mila maztea iltzen direla urte do, uh, gizonen uh, kolpeekin mm hor -hmm. be gizonek badute eskubidea, egun batez, Na, egun, bat, giteko, egun bat urteana, parkatuada Egun bat urtean parkatuada Eta hor, haipatuko dugu, ospatuko dira Kosan Valentin egun batzuk Eta ondoan, azken filan ez da inujun eh? Eta hori adibidez aktualitatean Kaxika, tzena, Bainan, Eta kasika haipatzen Baina maite minduak ikusko dira denetan Hori da. <laughs> da, aski uh, lahia hor eta gainera Iinggitik biziki uhun. Mm. Be Horurtako uh, beti ergaitenna zenako baiodu martsoaren sortziak, zenako balio dute uh, beti adiegon behar da, Egola eh. legeak aldatzenak dira eta, eta fala egoerak gizartea eta jenda artea, Horako beti behar da adiegon eta guguetauta. Bai eta beti pentsatu aktualitateetan no? ikusten diren egiten ut pentsana irakurtzen diren gauzak. Tatik at gauza hainitz gertatzen direna, direla, mm -hmm. aipatuak ez direnak, gora aipatuak ez direnak, eta askotan uh, gordetuak direnak azken finan, eta horiek ere behar dela interesatu pixkatzen, eta mm hor -hmm. dira joztoki horako gauza grabe eta azken finan interes uh, irakurtzen eta ikusten. Bo iraitz, bukatzeko ere, gelituko gira San Valentinen giro bai. kitz hochtan ez? Ba, izan ba, dena, spezial dedikaz, <laughs> Jose Luana Iakekina, hori da? San Valentin, eh, eh cantatzeko, da, danzatzeko eni emaiten eh, du? Horrekin, <laughs> <laughs> agurtuko uh, gira iraitzufia, horre mile esker, San Valentin on bat pasa. Bai, zuk ere, <laughs> <laughs> musu, musu, musu. <laughs> Sorion atle bizik Bi usbero du nahiak, berazak urtzeko iraitsi eta la chter rungaia uh, salatuko dugu saioa iraola bilgune feministako kidea gorekin izango da gaur torturaren eguna da euskale, doa, urkako eguna barkatu euskale gian. Nikane txapartegi, suitzan preso dena, espanjaratze ahiskupen da, eta mila behatzion talarrogeita emiretzi urtean torturatua izan zen, elektrodoak boltsaren itotzeak, edota bortxak eta seksualak jasaneta, eta saioa iraola, bere bisitatzerat joan zen, beste bi lagunekin duela amar egun, berekin Eta ekin emintzatuko gira bera samar minutu. Bahne, mementuz bostak eta erdi euskal berriak zurekin bernadetar gaina. <totipa> Departamenduan, Zergak heinberian egonen direla hitzemeiten du Jean-Jacques Lazer kontxeluko presidentak. Heldu den Osteunian Departamentuko kontxelariak bilduko dira buxetaren eztabadatzeko, Jean-Jacques Lazerrek proposatu aitzin konduetan, kasik 6 miliun euro izanen dira funtzionamenduaren zat, eta eunta hama 6 miliun Hegazti gripa beti hedatzen ari landesetako departamendua bereziki hunkia, Henri Emanueli landesetako kontseluko presidentak egun proposatu du berriz askuntza ustea, bazteren xanotzeko laborariak ikuspenik gabe direla, ezin eran ez produksionean noiz beriz abiatuko den diru laguntzak ere bostkatuak izan dira. Euskara gero eta gehiago galdegina ipagalaldeko enpresetan hori eakusten daukute behintzat euskal igatietan ditugun aabiueek era kaskunttzan osagaki saian edo aueinindegietan euskara dakiten langileen beha haundia handia sendi da baina ere beste enpresetan ja nola bardozeko bastida ja, es enpresak zuzendaritzako idazkari eskualdun bat behar duen edo onaus enpereko landaretegiaak. Kontseilari bat xagahondo bat, hogo gehi eta behatzi xagahondo erosiditu kanboko egiak, baijonako Liseuaren alde eta ostiralean Liseko gazte, kanboko hauzapez eta kontseilariak arizan dira ondoen landatzen, hilegien ondoko zelaian Euskararen landatu dute, beste dotzena bat egitan bezala ipak aldean. Mahatx urte hona izan da jaz, anoa bizikiuntza saldu da, xurian bereziki eskasian ere gelditu da kooperatiba galde guziek ezin erantzunez larun batean irulegin iragaitentzen irulegiko sotoa kooperatifaren biltzak nagusia pundu ona bali madaz tokarik ezizaitea fornitzen ez delarik kliente batzuen galtzeko iriskua ere badela errandauku kooperatifako Pierre Laksag presidentak eta hortako Mahasti Eremu berriak behar direla horta lan egin beharko zela jardla dauku ere. Bizirik bizirn emankizuna ilabeteko bigarren asteleean, Euskal Igatietan eta jadiokultura punttsueus Interneteko igatian. Aldiuntako gain nagusia? Otxokop, ingurumena errespetatzen duen ipar eskual Herriko supermerkatu parte hartzailea, Josetekin kooperatiba moduan Aridan Hotxokop elkarteko kidearekin. Bizirik, biziren emankizuna, otxailaren amairuan, hastelenarekin. Arxeko, zazpietatik doiti! Gutzoko dudan pop musika. Irratian entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko eun entzunaldi behartuena da. Astela mordinak. Astela mordinak, ilabeteko bigarren Astelan gauero aratsiko bertzitatik amar etala. Pop, rock eta folk musika, astuneko joaneman eta drum shaking. Astela mordinak uti mandoka Tzumandokan aztehuntan Charles Bidegen zer den xoibat eta zer esten. Oiloaz dute maten edo otrusha. Lapina ere ez, Arranua ere ez. Marikita Tamburainek eranen deiko agoteek esintzutiela etxiak nahizutien lekien iaiki. Agotak noblen lurretan zuten bakarrik aukera etxe baten eraikitzeko. Etxe zarenek lurgusiak hartua zituzten. Enaute txamendit kantakintza dela eta ama noiz, aipa gehian. Peria edatu zian, ego aldeko eskualdun bat, zazpi orte pasatu ekarzelan, perriz Juliana inzinear deitua aizan zela, eta eman zazkotela, oitabat urte gehi. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astiskenez lauetan. Itxumandu oku! Itzeta putz, put, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, put, itzeta putz, Itzeta, itzeta, itzeta, buh, buh Jentxan, uh, ipagainagusiak tenoreuntan uh, interneten berria.eusekin abiatzeko, argazki bat eta sortzigizon, mainbaten inguruan. Sozietate zer inguruan eztabaidatzea baztertu dute finantzen Euskal Kontseiluan. Ela sindikatuak salatu du Eusko horlaritza aldundiak eta eudel biltzen dituen mail horretan konfe bazken gailentzen direla. Berrian bestalde, uh, bigarren gaigi berrian gehien irakurritako artikuluak atal berri batean. Gehien irakurtzen diren uh, albisteak orrialde batean bildu ditu berriak, bere webgunean, Momentuan, momentu, beste irakurlean interesan nundagoen jakin dezan irakurleak berak. Hala berriak irerartzen duen begia bere webguneaz. Konponbideari begira, bestalde, sailorenpean prozesu subiran iztabat, martxan jartzeko eragileak gombidatuko ditu EH Bilduk. Otegi kerrandu, diagnostiko bat egiteko eta erri honek behar duena proposatzeko planteamendu idekia egingo dutzela. Argia puntu eusen bestalde ondakinen kudeak eta gipuzkoan. Jaurlaritzak behiriz aldatu dizkie ondakinak erretzeko baimenak porlan fabrikei. Eusko jorlaritzak de facto aitortu du egia zela argiak duela urte bete plazarotat plazaratutakoa, donostia enorgako rezola porlan fabrikari ondakinak erretzeko emandako baimenaren kutsatze mugak zituela errespetatzen Europako legeak, argian beraz seeta sunguziak. Dokumental bat ere, sakabanak eta sailean, argian atera bidetik deitzen dena ogeita bost gernikar baino gehiagore Arren artean sortutako lana da preso politikoen esakabanaketak Gernikan eraginduen egoeraren berri emaiteko Puzle bat egiten dute ikus entzunezkoetan lanean ari diren hainbat Gernikaren artean egile bakoitzak bere begirada eskaini Zargian ikusten alduzien bezala Eta argia mozalik gabe, Espainiako gobernuaren ordezkaritzak uko egin dio argiaren kontrako isuna indar gabetzeari. Egun alderdi populareko Javier de Andresak kudatzen duen euskal autonomia erkidegoko gobernu ordezkaritzak beretsi egindu mozalegeak kazetari beti ezagitako lehen zigoja. Gazeta puntu eusen bestalde Euskal Elkargoa ordezkaritzak lortu dituzte, holtzomendi eta esenarrok. Jean Rene Echegarai Euskal Elkargoko lehen dakariak Eskaini dizkie bieei, turismoa ingurumena eta ondasunaz arduratuko da izurako ausapesa eta endaiakoa mugaz gaindiko eta portuai buruzko ardurak. Garen ditu. Eskultura eskubideak mintzaga hotxailaren amalauean, hortaz seetasunak kaseta puntu eusen, eta bi media bazken aldiz Bayonoko posta eta ango belduak kezka biar Bayonoko uh, pietunak bilduko dira postaren uh, geizki izaitaz eta antolaketa txajaz uh, uh, ezta beidatzeko, eta hortaz jakinarazteko Uh, hor badirelarik ere, emplegu murrizketak. Eta seigarren barrutian nor izango den autagaia, komunista eta frondegozen harteko alianzan Dominik mele deitzen da, meiabazkeka ipatzen duena. Eta bukatzeko prentsaitzulia huzu duesten, bazteretako hauzoak sartuko ote dira frantziako presidantzialen kampainan galdera egiten uzuduzte kentxigu gerantzuna ere partez ikertzen berea behintzat seiako geiguti susen dira itzeta putzen segitzen du gorein gure gomitarekin itzeta putz itzeta putz Gaur dira hogei tamabosei urte torturatu eta ilzutela roxearegi. Horregatik gaur torturaren aurkako eguna da. Mila behatziun ta irurogei azgeroztik. Bos mila seireun ta behoi tortura kasu dira. Euskalegia minduduen torturak nekane txapartegi ere arrapatu zuen. Gaur egun suitzan preso da. Joa den apirilean atxilotu zutelarik. Mila behatziun ta larrogeita emiretzi urtean jasantzituen torturak kasuak bi .000 batean hartxibatuak izan zirenak. bere aurkako euroagin du bat dela eta Espainiak bere estradizioa eskatzen du beraz, laburzski gaiteko eh? tortura kasuak kontutan hartu gabe ere Baan Switzerlanditza gaur egun postura mm, ba, desegoki batean da tortura kasoak ezpaititu ukatzen estradizioa hain batean blokeatuz gurekin dugu saioa iraola jatsalde ona. Kaiso, arratsalde hon. Uh, saioa iraola gurekin arratsalde honetan, uh, bilgune feministaren izenean, ama bos garen urteorenaren baitan, urteo suantzea gire landuko dituzuen lanilduetatiko bat baita gatazka politikoaren kompong bidea, benen ikuspegi batetik. eta duela amar egun joan zinezten, suitzara, nekane txapartegi presondegira bisitatzera, zergatik uh, nekaneren gana. Ba bueno, egia da, eh Apirilaren 6an Euskal Herrian ba libre plataformarekin batera tortura sexistarik ez eh bueno, nola plataforma bat ere sortu e, sortu genuela elkarlanean beste kolektibo ezberdinekin, ba injustu ere maiganean jartzeko e, ba, nekan ere nekanere kasuan zein beste hainbat eta hainbat Euskal Larritarren kasuan la ba, torturapean egindako e, deklarazioak oinarri gisa hartuta eh bai e, nolabait epai epaiuri e, ai erabiltzen kasu hontan nekane txapartegia txilotzeko eta espetxeratzeko. Mm -hmm. Ordun dinamika horren baitan ba, e, ba, sortu zitzaigun ere behar bat ba, elkartasun adierazpen bat E, itzeko, bai, e, suitzan ere ba, nekanefri plataformarekin ba, arremanetan gaude hasieratik, bertan, ezan behar da, ba, movimendu feministako kide asko aidiela sostengatzen nekanefri plataforma, eta pixkaz, ba, nekanek berak ere gombidatu zigun, bertara joatea, berarekin eh bueno ba bat pare bat izatea eta bueno ba, Euskal Herriaren elkartasun sare hori ere eta berekiko sortuen elkartasun sare hori ere ezagutzea eta Bide Navarra <coughs> barkatu eta Bide Navarra ere ba, pixkat kontatzea gatazka politiko armatuaren konponbidan feminismotik zeintzuk dien guk planteatzen ditugun erronkak edota lanildoak, ez? Bai emakume presuen egoera biz, e, biztarazteko bai torturen inguruko irakurketa feminista bat ere maigaineratzeko, eta baita ere ezpetsiaren inguruko gogoeta gogoeta bat e, bultzatzeko. Berrian eman elkarrizketa batean, uh, ireilean uste dut zion, hageman uh, ah, afektibo, politiko, kultural, sozial eta seksualak uh, moztuak zituela, nola atxeman duzu ezuekan uh, presondegian? Bai, ba, nekanea aurkitzu du egoera oso gogorrean e, bizibaldintzei dagokionez baina aldi beren oso emakume hausart eta, eta indartxu batekin topo, topo dugu Bere bizibaldintzei dagokionez momentu enten zuritxeko espetxean da preso, eunda iruro bat preso inguru daude eta hoietatik die emakumek eta e, espetxearen zoko batean zokoratuta emakumeak persoan transak eta buruko eritasunak dituzten gizon presoak. Uhum. Ez daukea inongo e, aktivitaterik egunean zehar, ordu bat dute patio, eta ba nolabait en, duten aukera bakarra, edo aktivitate modu bakarra da e, espetxearentzako zako e, enplegatzea, hau da lan la aitea, beraziera batean ukatu intzen, E, nolabait baita es, espetxe sistemarentzako zako e, lana, lana itxe, baina oartu zen, da konturatu zen, ba, ogeita iru ordu luze ziela txaboloan pasatu behar inongo aukera igabe, inongo e, aktivitate ikiteko, eta behar zula modu batea bestea, ba, entretzen itxu beste zerbaitetan pentsatu, eta ordu, bueno, ba, momentontan egunen labor duitzen lana, beste e, presoak bezala, eta lau ordu lan itiagatik iru franko suitzar e, ordaintzen dizkiete egunean. Kontutan hartu garda suitzan e, soldatak bat azbeste ba, e, badiela e, ba, hemen ego euskal herrikin alderatuta behintzat, Ipar euskal herriarekin ez dakiz dira, zinemona mm. antzeko bo parezio irutu ez zait, e, iru aldiz... E, Ba, haundi guak hau da bertan ordu bat lan eitzatik ogeita bat euro ogeita magoste euro bitxartain irabazten do langile, langile bat eh? soldata eh, bueno, ba, oiko soldata bat hoxe izanen litzake eta aldiz beraiei ordaintzen diote iru franko suizardiela iru euro eskaz egunean mm -hmm. orduan ba, esplotazi espetxeak esplotatuta eh, da, eh, dauke bainekan eta baita gainerako presoak eta presoen kontua diru ateratzen da, da beraztu jena espetxea. Gero, e, bestalde batetik, ba, bera alabarekiko harremanari lotuta, adieraztea e, azten ordu bateko bisita daukela bere alabarekin, Hasiera batean kristal, kristal bat tek ba, bera izten zitzun bera eta bere alaba, Eta, bueno, ba, earki borrokatu ondoren lortu do ba, gabe izatea, beintzat, astenbein alabakin eoteko dauken ordu ordu hori eh, ole izan dadila, baina kontutan hartu eta berak adirazizion gainerako emakume presoak eta gizonek ere bere diren zen ba, kristal baten bitiarte zehon behar zutela, mm -hmm. hau da zentzu hortan ba, berak eh, lortu zula borrokaren, Borrokatzuz ba ba salbuespen egoera hori izatea bere alabarekin eta hortaz aparte ere ba azten 10 minutuko telefonodei bat eh dauke bere alabarekin baino kontatu zigun telefonos e, nahiez neitanaiez alemanez hitzein behartzula eta ondoa funtzionario bat euten e, e, zitzaiola ba esaten zuen guztie e, jasotzen eta entzuten eta nolabait kontrolatzen Eta ipatzen ziun, ba, bera alaba, euskara, pixkanaka euskara galtzen nahi dela ez. Aste bat ordu bat bakarri daukela amakin bizita, eta telefono dehiere, ba, aleman ez, itzemarra daukela bera alabakin. Ba, guztiz, e, ba, isolatuta da, ordu nahiko egoera gogorren e, aurkitzen da bai bera, eta baita ere, o, oroar berak esaten zigun, suitzako espetxetan oso erregimen zorrotza, E, zorrotza dela, eta presoen egoera oso e, larrie dela kontutan hartu behar da ere, ba, espetxetako zuzendari itzak ez dauke ba, bai Franzian edo Espainian restatuen eukidezaken botere, botere hori, hainbat arau moldatzeko espetxearen bizibaldintzei lotuta, e, zergatik ba, fiskalaren esku daudelako e, e, ba, espetxeak eta presoen egoera ere bai. Orduan oso zaia izaten dela, ba, edo zein bizibaldintzen edo e, goera zaurgarrien aurka borrokatzea edo antolatzea, espetxearen barnean, izugarrizko beldura daolako ez urmamituta presoen gorkutzetan, ba, nolabait ara, e, arauei kontraiteko, ba, beraiek espetxan pasatuko duten denbora luzatzearen beldur mm -hmm. dielako. Ados. Eta bestalde, eh? torturaren aurkako nazioarteko eguna dela eta egun horreitarazteko, nekane txapartegi presoak, komisaldegian elektrodoak, eh, poltsaren itotze torturak jasaiteaz gain ere, eh, seksualkiere bortxatua izan zen, nola, do, gainditzen alote te da, olako, tortura egoera bat? Aipatu zuzuri, nekane arekin nola nola bizi izan du edo bizitzen du azkenean? Ba, bueno, nik uste dut eh ba, holako egoera bortzitz batia aurre iteko eh pausoa badela adieraztea. Adieraztea eh egoera hori bizi izango sola salatzea modu baten edo besten eta eta itortza bat ere e, ematea ez, ba nola nolabait egoera zaurgarri hori Bizi izan dozola eta horrek ezinbesten eskatzen do batetik erreparazio bat, eta bestalde batetik eskatzen do osatze prozesu bat. Osatze prozesu bat askotan, bueno, gatazka politikoa armatuak sortu itxon, hainbat egoera bortitzei aurrein izan diu, baina oroar e, azpimarratuko nuke era oso isolatuan edo bakartuan indien prozesuk izan diela. Gure aldarrikapenetako bat ere bada osatze prozesu kolektibo bat, eman behar dugula ezinbesten erritargisa gure jendartean, e, badaudelako, bagatazka politiko armatuari lotutako zauri ikaragarrik, eta, eta torturena da bat, urteak preso egoteak persona bat zauritu ikendo, edo senide bat espetxean e, eotea eta horrek suposatzen doen estresa, eta presio guzi horrek ere zauriak Ba, eragiten dizki gure gorputzetan, eta hoieko satzea ba, ezinbesten bide kolektibo bat. Gapuztu politiko bat izan dardola, hori da gure aldarrikapenetako bat. Hain justu ere gaur ba, torturaren aurkako e, eguna izanik, irakurtzen e, nitsunez, e, aldizteetan ba, itortza eta erreparazioa badielan olabait ezinbesteko biosagai aurrera aurrera iteko Ese tabakegintzaren eraikuntza kolektibo hortan ere, bai semesteko biosagai badiela, zentzua hortan, ba, nek e, 2006an e, audientzia nazionalean, ez, e, bere paiketan, bueno, zorra jariatu deklaratu zun eh eta garbi izugarrizko balorea e, eta indarrakin eta eta zentzua hortan ba go eh bueno, bi bisita indiot berekin eta ez ez genun sakondu gai honta, baina bueno, bai aipatut zigun ba, espetxea eratu zutenean Suitzan, ba e hortan, ba, gainera etorri zitzaizkiola bai torturetan bizi izandakoak, bai preso onda ba bizi izan zitune egoeraguzioi, egoeralazgarri gutxi gainera etorri zitzaizkiola eta eta, bueno, pues nola baita bere burui aurre, aurre indiola e, in ez, esan de polo, ontatik eateako nahi. Orduan, bueno, banik uste dotor badau dela iru ba, torturetaz mintzatzen ganen, eta gaurkoa bezalako egunetan, ba, nola baita iru osagai ezinbesteko dienak, eta bake gintzaren ba, esi jitu behar ditugunak, dela batetik ba, torturatuk izan dien personekiko aitortza, anola ba, bait injustizia e, hori bizi izana eta zentu hortan erantzuleak, ez Espainiako estatua erantzuletzat jotzea eta bestalde batetik erreparazioa soziala ba, egoera zaurgarrioi bizi izanaena ja, eh. eta nik geituko nioke ta guk e, ba feministatik ere azken aldian lantzen aigana da, ba fiskat osatzearen garrantzia. Hau da, e, nolabait minak sendatzea ekintza politiko bat ere badela eta horri bide kolektibo bat eman behar diogula. Bilgune feministak hori beraz uh, lantzen du uh, ba, Euskal Herriaren gatazka politikoa uh, begi begirada feminista batetik uh, zergatik uh, beharroli falta zen begirada hori zergaldatzen zer du azkenean uh, begirada horrek. Bueno, Bilgunea feminista sortzen dago ainda la 15 urte. Eta hasieratik sortzen denetik, bueno, bere gure helburu nagusiena bada, Euskal Herria feminista bat eraikitzea. Ordu hortarako ba, ezinbesteko hildo ezberdina ditugu, eta hildoetako bat, bada, ba, e, gatazka politiko armatuaren konponbidean eragitea. Momentu ezberdinak egon die, ba, gatazka politiko armatuak ere, ibilbide ezberdina izan dolako, baina guk, batez ere bi, bi elburutan eragin nahi izan du, batetik emakumeen parte hartzea sustatu behar dugula konpon irekitzen dien edozein espazioetan e, bueno, presoen inguruan hitz itzaitzen dugunean ere pau ba urteetan ez, e, bueno, bueno, labait isiara egoera batzuri ba, garrantzie eman e, nahi izan diu e, emakume presoak bizitzen errealitate espezifikoa e, azaleratzeko Eta momentu hontan bai irikita dauden espazio berdinetan, izan foro sozial irunkorra non jendarte zibiliak parte hartzen dugun babakegintzaren eraikuntza kolektibo horretan eragiteko momentu hontan bai desarmearen inguruan prozesu ieslari eta deportatuen etxeratzea edo giza eskubideen e, aldeko e, lan horretan bai irutsan zaigu emakumeen parte hartzea garrantzitsua dela guk gatazka bizi izan dugu bai frentean eta bai atzea aldean, retago ardian, eranitzetan bizizan ditugu honen ondorioak, hortaz honen erreparazioan ere gure parte hartzea ba ezinbesteko, ha? hortarako planteatu guardie metodologiak, planteatu guardie espazioak, badenentzat e, atxein eta erosoak izango dian espazioak. Hori izan da lan dugutu bat, eta beste bat bada gatazka politiko armatuaren ezaugarritzean Eta honen konponbidean ikuspedi feminista batetik eragitea. Hau da, Euskal Herrian gatazka politiko bakar bat hartu da nagusitzat politiko armatua. Behitzen dioguna, baina Euskal Herrian badaude beste gatazka batzuk. Izan, patriarkatuaren ondorioz edo arrazismoaren ondorioz e, gertatzen dienak, inguru biroari lotutako erasoaldi guzti horrekin gertatzen egiten. Hau da, nolabait gure Herrian gatazka ugari daude. Eta bake eraikuntza ere egiten ahibaldin bagara, ezinbestekoa da abagune politiko eta soziala hoa gure herrin ditugun gatazka anitzak bideratzeko eta horiek osatzeko. Eta hori dago maiganean jarri nahi duguna, ezin dugu bakegoera batez hitzein, eta eta Euskal Herrian jara bi emakume ere dituz bigizonek, Eta eta kasu adin txikiko bat, Saramajaren hasen alaba izar, ba bere aitak erasozuzun e, larriki, ezta. Hortaz ezin dugu hitzein bakego egoera baten bizi gala. Eta horri geituko nioke bakea ez dela egun batetik bestea lortzen den egoera sozial bat, Zinadura batek ekarriko do bakego era bat, baizik eta bakea kolektiboki eraiki behar den. epe ertain luzerako prozesu bat dela irutzen zait, eta bueno, ba, pixkat feminismotik eragiten ari gara, bai, gatazken ezaugarritzeari lotu, ja. berdefinizio bati, bat ezinbestekoa dugula ezigitzen, eta baita ere, nola bait, oain arte, bai, gatazka politiko armatua deitu diogun hortan, ba, emakumeek izan dugun e, parte hartzea, Eta izan, e, parte hartze hori aitortu behar dela eta baloratu behar dela batez ere zaintzala nahi lotuta sosten batu ditugun bizitzak eta ba, batez ere bizitza emoziona, e, emozionalak. Mm -hmm. Saioa, iraola, eta jamezara bilgune feministaren kide, eta sustut berazok duela mahegun joan zinezten nekane txapartegi presoaren ikustera, bisitatzera, eta, ba, suitzan dena momentuz preso, Espainiak bere, Espaineratziak galde egiten duelarik momentuz, eranzunik gabe gelditzen da, Saioa, mil esker gurekin egunik? Zuei zau nahi duzuen arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin euskal irratietan. It's, it's what, what Guztoko dudan pop musika music irratian music, entzuten music, dudalarik music, burua jotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko eun like, entzunaldi behar dituena da. Aztelan ordinak. Astelan Urdinak ilabeteko bigarren astelen gauero, arratsiko pertsitatik amahetara. Hop hop. Et ta folkm chica, a tundu kolwareman ki suna. Paty et ta dancing. Astelan ordinak. Bicsidik, ilabeteko bigarren astelenean, euskal jatietan eta jarkultura puntxu eus interneteko igatian. Aldiuntako gain nagusia? Otsokop ingurumena errespetatzen duen ipar eskualeriko supermerkatu parte hartzailea. Diosetekin kooperatiba moduan Aridan Otsokop elkarteko kidearekin. Bizirik biziren emankizuna Otsailaren amairuan hastelenarekin haraxeko zazpietatik doiti. Bizi! Eta hitz eta putz hortan bukatzen da gaur, Euskal Iratietan berri zelkartzen gira bihar, bostak eta seiak artean. Jota Beuagior, zero zazpi, gure gika hor izango da, zertaz biharriak ingo duzi, Euski telefonoari lotutako gai bat izango dela, bestalde gure hilabeteko kantua, ere, eta uh, David eta Vicente Penelopetaz haizan dira kantuz, hori uh, biharkoa txikitzen dugu, seiak, mementuz Euskal Iratietan. Berriak zurekin bernadetar gaine.